Доброго дня всім присутнім. ми раді вас бачити сьогодні в книгарні є на презентації книги муза і чин Остапа Луцького. Якось так складається, що в той час, доки у нас з'являються нові імена в українській літературі, в сучасній літературі, ми чомусь забуваємо про старі. Гірше того, ми забуваємо про той внесок, який вони роблять у розвиток нашої української літератури, адже хто не пам'ятає свого минулого, той не має майбутнього. Саме тому видавництво «Смолоскип» вирішило, якщо можна так сказати, реабілітувати ім'я видатного українського мислителя, громадського політичного діяча, поета, публіциста Остапа Луцького. І сьогодні ви бачите людей, які... Зробили колосальну працю, ставши співпорядниками і авторами цієї величезної книги, яка містить і тексти про Остапа Луцького, і тексти самого Остапа Луцького. Отож, сьогодні ми презентуємо дійсно унікальне джерело, яке, я сподіваюся, таки допоможе нам міцніше втримати ім'я цього видатного мислителя свого часу в нашій скоро минущій такій пам'яті. Отож, я сьогодні представлю наших спікерів. Це Олександра Селі, Данило Ільницький, Надія Мореквас та Петро Ляшкевич. Я нагадую, що цю книгу ви можете придбати на касі на першому поверсі. Вона вийшла у видавництві «Смолоскип». І я передаю слово нашим спікерам. А опісля ви зможете ставити ваші власні запитання. Прошу, Данила. Дуже дякую, Галю. Це була Галина Сафрондєва. Арт-менеджер книгарні є, який ми вдячні за те, що посприяла в організації нашої презентації. От. А сьогодні ми нарешті добралися до Львова з цією книжкою. Наші серця б'ються трошки частіше, ніж зазвичай, бо презентувати цю книгу у Львові доволі важко. Не знаю, як моїм колегам, але мені, принаймні, після того, як ми побували у Івано-Франківську, в Тернополі, в Бучачі, сьогодні особливо хвилюючи. Напевно, треба було спеціально організувати такий презентаційний тур, для того, щоб добряче відрепетирувати розмову про цю книжку перед інтелектуальною львівською публікою. От. Ну і тим більше, що у Львові це найбільш символічно, через те, що саме зі Львовом найбільше пов'язаний Устап Луцький. Хоча географія його доволі така широка. Якщо мене дослідники літературних мап і прихильники цифрової гуманістики спитали би, чи варто робити мапу Устапа Луцького, я би сказав, так варто. Тому що там не тільки Бучач, там не тільки Львів, там ще Чернівці, там ще Краків, там ще Прага. Для того треба мати шенгенську візу, щоб сьогодні могти подорожувати місцями уста Полуцького і робити таку міжкраїнну, міжконтинентальну, власне, географічно так зорієнтовану поїздку, екскурсію. От. Але перш ніж... Перш ніж розповісти трохи більше про цю книжку, я представлю вам трохи більше, ніж це зробила Галя наших сьогоднішніх прелегентів. А це люди шановні, але головне дуже цікаві. Отже, зліва від мене є пан Петро Ляшкевич і пані Надія Мореквас. Це люди, які вже давно працюють в молодомузівській темі, люди, які написали не одну працю на цю тему. Пані Надія є авторкою вже тепер трьох книжок, які присвячені цій темі, у 2005 році у видавництві «Світ» з'являється, напевно, перша в Незалежній Україні монографія есей. Такий собі жанр-приклад для молодших дослідників – меланхолія Степана Чернецького. Від самої назви зачаровуєшся і хочеш читати цю дуже цікаву побудовану книжку. Минулого року, чи то пак, навіть вже позаминулого, у видавництві «Старого Лева» виходить роман есей пані Надії «Корнелія», де головною героїною є Корнелія, але все-таки… Напевно, на другому місці тут поет-молодомузівець Петро Карманський, але вже в міжвоєнний період. Так? А повернувшись до молодомузівської теми початку ХХ століття, пані Надія написала есей до нашої книжки, який називається «Апологія Ольги Кобилянської. Любов чужинця або «Апологія Ольги Кобилянської». От. Ми дуже раді бачити пані Надію в цій книжці. Пан Петро Ляшкевич. З великою приємністю я хочу представити пана Петра через те, що він вже... Напевно, з самого початку Незалежної України реабілітовує, якщо так можна сказати, Остапа Луцького. А реабілітовувати потрібно, тому що особливо у Львові, тому що тут є настільки потужне, сильне франкознавче і франкоцентричне середовище, яке дуже насолоджується культом Остапа Луцького як бедбой, поганого хлопчика, який посмів, скажімо так, опонувати Іванові Франкові. А пан Петро, власне, вже від початку 90-х так намагається лагідно і науково-переконливо реконструювати ці складні біографічні стосунки, говорити про Луцького як про важливого культуртрегера і теоретика раннього українського модернізму. І, власне, саме панові Петрові належить, Найбільший і найґрунтовніший збір інформації про Остапа Луцького на межі тисячоліть, тобто в кінці 90-х, на початку 2000-х, але про це ми поговоримо пізніше. І таку собі своєрідну естафету символічну від пана Петра перебрала, перебрала Леся Салій яка працює в Інституті Івана Франка «Нан України», і яка, власне, в цій книжці представила своє дослідження стосунків Франка і Луцького. Наскільки знаю, дехто навіть починав читати цю книгу з тексту Лесі, через те, що хотів не тільки пізнавати нові невідомі грані цієї постаті, але от розібратися з тим конфліктом Луцького з Франком, що, й, безперечно, дуже цікаво. Тепер хочу сказати ще кілька слів про тих людей, які в той чи інший спосіб є присутні в книжці, але без яких вона не могла би, в принципі, з'явитися. Передусім це Юрій Луцький, відомий канадський україніст, професор, дуже характерний чоловік, Декому відомий як дослідник київсько-харківської літератури міжвоєнного періоду, декому відомий як, ну, такий собі, не знаю, як це слово можливо вигадати, наук-трегер чи що, культур-трегер науки в Канаді і в Америці, людина, напевно, один з заліз найпотужніших західних україністів, там поруч із Шевельовим чи іншими постатями. От і Юрій Луцький зрозуміло у своїх дослідженнях українського модернізму, чи то західноукраїнського, чи східноукраїнського, не міг якось не мати перед очима свого батька. Хоча Юрій Луцький був достатньо скептичний чоловік, і багато хто знає його за спогадами, зокрема, трьома книгами. Одна з них називається... Як що вона називається, оця остання? Пане Петре. не, перехрест... не, не, Ні, не на сторожій, не на Перехресті, а... О, Руки сподівань і втрат. Так? так? Ну, зрештою, і в інших попередніх книгах він, ну, достатньо так спокійно, об'єктивно, критично ставився до батька, але там помітно, вона дуже характерна така стилістична річ. Якщо поезію Остапа Луцького Юрій оцінював, ну, доволі так скептично, то Чим далі, так, Луцький як військовик, Луцький як кооператор, Луцький як економіст, Луцький як посол до польського Сойму, оцінки Юрія Луцького збільшуються, і він починає так аналітично бачити цю постать, постать свого батька в такому ширшому суспільно-політичному, культурно-мистецькому контексті. І декілька спроб зробив Юрій в 60-х роках, потім в 90-х, для того, щоб актуалізувати батька. Він видав листи, він видав спогади. Перша книжечка називалася Устап Луцький Молодомузиць, яка, напевно, всім запам'яталася передмовою Богдана Робчака «Пробний лед», яка для багатьох дослідників модернізму взагалі стала знаковою статею. Але цікаво те, що Юрій Луцький якось так дуже не хотів, щоб. Риторика про Остапа базувалася на таких дуже характерних для українського дискурсу 90-х хвалебних одах, так? де мало не кожен геній. Ну, ми, звичайно, мусимо пишатися своїми постатями, але, думаю, кожен з нас погодиться, що часто ми любимо перебільшувати і говорити якісь такі пафосні означення. Цікаве було листування Юрія Луцького з паном Петром Ляшкевичем. Це ціла історія, думаю, колись це стане публікацією де Юрій Луцький просив пана Петра, не робіть з мого батька героя, просто намагайтесь об'єктивно його оцінити. Власне, пан Петро був делегований, зрештою він сам на себе взяв цю місію, щоб упорядкувавши творчість Остапа, і не тільки творчість, а загалом всю таку текстову частину, біографічну частину про Остапа, видати книжку. Книжка, щоправда, ця вийшла аж тепер, і це великою мірою пов'язано із передчасною смертю Юрія Луцького в 2001 році, але принаймні зараз маємо цю виконану місію, але, власне, от хотів би наголосити на тому, що за тою книжкою стоїть Юрій Луцький. Ще дві постаті, які є важливі для цієї книжки. Це є Богдан Рубчак, якого я вже згадав, уривок зі статті якого «Пробний лед» тут надрукований, і який, власне, в тій, в тій статті, яка, напевно, займала більшу частину книжечки «Устав Плицький молодомузець», окреслив такі дуже потужні контури українського раннього символізму, раннього модерну, де він, скажімо так, закінчуючи на молодомузівцях, причому навіть міжвоєнний період, починав цю всю історію від Едгара Алана По. Так? Зрозуміло, що це піднімає наше якесь таке ставлення до українського літературного процесу. І хоча він говорить, що... Ну, апелюю до назви, так, пробний лед, що ці ранні символісти і молодомузівці все-таки не, не зробили свого повноцінного лету, але тим не менше вони перебували у дусі свого часу. І теоретичному дусі, і мистецькому дусі. І третя людина, без якої ця книжка не могла би вийти, це Микола Ільницький. Е, найвидатніший дослідник молодої музи в Україні. Людина, яка зробила найґрунтовніші е, антології творів молодої музи, Хоча першу антологію молодої музи зробив Володимир Лучук, людина, яка фактично створила надійний історико-літературний і теоретичний фундамент досліджень молодої музи. І кожен, хто читатиме цю книгу, побачить, що хоча тут є певні автори, здебільшого молоді автори, всі вони базуються на тому ґрунті, який був зроблений в кінці 80-х, на початку 90-х найбільше Миколою Ільницьким. От. А тепер безпосередньо про цю книгу. Отже, часто питають нас, скільки часу готували ми книгу. Ну, зрозуміло, що одна річ – процес фіналізації, інша річ – процес, який триває набагато довше. Власне, це все починається з кінця 90-х, коли… Ще не було нової пошти, і, здається, навіть Вестерн-Юніон не так працював в Україні, чи якісь інші е, такі от служби доставки. А наша надійна Укрпошта якось так, ну, напевно, була надійнішою, ніж тепер, і безпечно доставляла світлини з Канади до України, до Львова, е, світлини Остапа Луцького з різних періодів його життя, які зараз пан Петро тримає в своїх руках. Також це були оригінали листів різноманітних, також абсолютно безцінна річ записник Юрія Луцького. До речі, декілька фраз на звороті нашої книжки взяті саме з цього записника. От, інші, інші такі різноманітні матеріали, і все це накопичувалося в приватному архіві Петра Ляшкевича. Отже, ця історія починається ще з кінця Тисячоліття минулого, але потім е, якісь такі було затища, і далі продовжувався оцей е, міф Луцького як Бедбой. Щоправда, враховуючи таку розірваність середовищ у Львові, в середовищах економістів, комерційної академії, так пан Петро не дасть збрехати, відбувалися певні дослідження люцького кооператора, Луцького як суспільно-політичного діяча. І там, напевно, менше знали про те, що це була достатньо вагома постать для раннього українського модернізму. Так. Тому сьогодні, коли ми в цій книзі представляємо сукупно, так, цілісно цю постать, ми бачимо, що в певні напрацювання є. І хто цікавий і зазирне в бібліографію, то побачить, що, власне, Луцький як досить вагома постать для української політики міжвоєнного періоду і достатньо, до речі, нетиповий політик як для української суспільно-політичної думки, там був в центрі уваги, так? І ця книга, коли почала складати докупи ці різні пазли, так, цю різнокольорову мозаїку в щось одне ціле, то це не так і було складно, зокрема з цією економічною складовою. Взагалі ця книга справді нагадує мозаїку, так? це таке багатоголосся, багатоголосся жанрів, багатоголосся авторів, багатоголосся ідей, багатоголосся різних періодів юнацького і зрілого. Тут Луцький присутній і як теоретик, і культуртрегер. Тут він присутній як перекладач, що теж не, не так і мало важливо. До речі, маємо радість бачити в першому ряді ліворуч від мене Тараса Лучука, який долучився до цієї книги своїм дуже ґрунтовним текстом про Луцького як перекладача античності. Ну, а без античності, як ми знаємо, немає сучасності. Про що не дасть нам забути Андрій Олександрович Содомора? От, крім того, Єрема Кравець, наприклад, написав сюди текст про луцького як перекладача Емілія Вергарна. Але найбільш прикметно те, що в 1918 році, коли Луцький вже закінчив свою військову діяльність під час Першої світової війни, він видає переклад Смерті Тіціана Гуго фон Гофманстайля. Ну, принаймні для мене особисто це дуже промовистий факт, коли людина, яка співпрацювала з січовими стрільцями, яка співпрацювала із Вільгельмом фон Габсбургом Василем Вишиваним, була його ад'ютантом під час Першої світової війни, людина, яка, в принципі, побачила цю потребу синтетичного мислення в українському твор... державотворенні, не забуває про модернізм, не забуває про потребу актуалізовувати ну, на той час вже класику світового модернізму, в цьому випадку австрійського. От. Крім того, в цій книжці є багато документів. Документів, які пов'язані з 39-41 роком. Документів, які ми можемо назвати листи. напевно, цінність цієї книги не тільки в тому, що половина... З неї це наші тексти, написані спеціально, наші інтерпретації. А все-таки це є автентичні тексти. І хто, наприклад, буде нецікавий до наших інтерпретацій, може взяти ці збірки... Е Остапа Луцького взяти його кооперативні і літературно-теоретичні статті, і взяти листи його до Франка чи до Кобелянської і робити самостійні актуалізації. Ми би дуже цього хотіли і дуже на це сподівалися, щоб були якісь романи, щоб були якісь твори, щоб були якісь кіноактуалізації, документальні чи художні. Принаймні, ця біографія Луцького і його посил до цього дуже дуже налаштовує. Але повертаємось назад і повертаємося до початку 20-го століття, і повертаємося знову до Івана Франка, особливо у Львові. І я би хотів попросити Лесю Солій розповісти не тільки про те, як вона реконструйовувала ту історію, з якими викликами вона зустрілася під час такого франкоцентричного погляду на Луцького, але щоб також декілька слів сказала про свої враження від тої історії, і які образи Франка і Луцького, як живих людей, виникали у неї під час праці над тим, Дослідницько-есеїстичним сюжетом. Дякую, Даниле. Для мене честь сьогодні, так само як Жданила, озвучував виступати перед такою поважною публікою, перед своїми викладачами університетськими, перед друзями от, просто перед шанованими лів'янами спробую, звичайно, за цей короткий проміжок буде, очевидно, важко передати всю цю колісію. Може, це і не потрібно, можна про це детальніше дізнатися з книжки. Ем, але, власне, для мене е, це було таким, е, я би сказала, навіть це було викликом е, погодитися на цю пропозицію, е, адже е, перед. Е, Моя робота на цієї статеї почалася ще задовго до того, коли Данило мені запропонував написати статтю до цієї книжки. Я мала таку завдання мала написати статтю до Франківської енциклопедії про відповідь Івана Франка, відповідь Луцькому. І йшлося про вірш О люнатикові. І очевидно, що основним завданням було розкрити на Особливо, як сенс робився на поетикальні властивості вірша, очевидно, саму дискусію я ознайомилася, але завдання моє не виходило. Коли Данила мені зробив пропозицію написати цю статтю, і коли я вже почала, відповідно погодилася, почала працювати, я зрозуміла, очевидно, я зовсім по-іншому подивилася, насправді, на на цю полеміку. Тому що я, мабуть, стала, подивилася на неї очима Луцького, цього молодого, цього юнака, якому ще тоді не було навіть 20 років, який наважився, бо це, як на мене, була така відвага, написати пародію на такого шанованого метра літератури, на людину, яка була альфою і омегою взагалі тодішнього культурно-літературного життя. І сьогодні багато і тоді, і сьогодні багато е, літературознавців е, вважають, е, можливо, вважають це таким певним зухвальством. Е, але мені видається Данило, що очевидно, без того зухвальства, без цього кроку не було б тієї дискусії. Тобто, якби він не наважився, в нього не полетіли б ці камені, не, не привернули б увагу, зрештою, до цього, і не було б цієї полеміки. От. Але ми сьогодні маємо говорити про Луцького і Франка не тільки як про дві постаті, визначні в нашій літературі. Ми, Коли ми говоримо, взагалі, про цю полеміку, ми маємо насамперед пам'ятати, про що йшлося цим двом людям. Про, взагалі, про спробу цю змінити мистецький канал того часу, адаптувати європейську літературу на нашому українському національному ґрунті, десь відшукати оті спільні культурні гени бо вони були, і голосно про це заявити. Отже, взагалі, ще таке варто, очевидно, на цьому наголосити, що Луцький це своє бунтівництво своє почав ще перед конфліктом з Франком. Це було в 1901 році, коли в університеті нашому була така студентська акція, відома під назвою, акція протесту, відома під назвою Сецесія, коли Луцький став, приєднався до десятків інших студентів. Він вийшов з університету на знак протесту проти полонізації і пішов вчитися в Прагу. Наступний такий його цей бунтарство, ця бунтарська вдача, ця сміливість власне виявилася 23-го року, коли він написав свою першу збірочку пародій. До того він листувався з Франком, зав'язав з ними дволі приїзні взаємини. Він просив його опублікувати переклади в літературно-науковому віснику. Аж тут раптом виходить у світ ця його перша збірочка пародій. До речі, перша в українській літературі і він був новатором не тільки, зрештою, в літературознавстві, а й Кооперативному Русі, як економіст, але про це згодом нам розкаже пан Петро. Отже, він написав свого вірша, кого відомого сьогодні, очевидно, найвідомішого з цієї збірочки, хоч там були чимало вірші, присвячені його ровесникам Луцьку, і на себе самого він написав породи, називавши себе Остап Луцький. Ну, а Франка він назвав Іван Храмко і щоб, можливо, було зрозуміло, може якось так війти в контекст, я собі дозволю зачитати цього невеликого вірша. Отже, Іван Храмко. Зі збірки «Із днів журби». Вони скотиться мій віз. Пройшли момента, коли для всіх був всім. Скінчилась мука, немов стріла з розламаного лука, ще з капітал, розвіялись процента. Квилить поезія німа без рука. Не геній ти – а взір лиш продуцента, Глум і безсилля, Труду мого рента, Все рветься, гасне, Ох, важка розлука, Де сонце гріло, Хмари сунуть сірі, І зорі гаснуть, Меркнуть світла барви. Лечу все вниз, Де гниль, погані лярви, й глум, Лишаю труд і діри. А доля каже, падаючи з трону, не маєш навіть доброго розгону цікаво, що всі більшість цих рядків це є власне цитати з самих франкових віршів, тобто з цієї ж таки збірки і з Днів журби. І очевидно, що така реакція Франка на цей вірш була замовлена тим, що Луцький, може так сталося, можливо, він сам того десь, очевидно, і не усвідомлював. Він е, висміяв. Франкові дні журби, бо цю збірку франкознавці називають однією з найсуб'єктивніших франкових збірок, таких найщиріших, де він, власне, десь, скажімо так, десь відкрив цю, цю свою душу, показав всі свої болі, і тут Луцький ем, написав цю пароді. Тобто Франко образився. Він образився, він написав того ж таки року, свою відповідь, поетичну відповідь, і, як на мене, це теж було дуже важливим, таким дуже знаковою подією в літературознавстві, адже... Ем, він провернув увагу взагалі до, ем, до молодомузівців, до, до, хоча до ті ще їх, їх і не було, взагалі до такої проблеми, можемо собі тільки уявити, якийсь там юнак написав поезію, і тут раптом сам Франко у відповідь так само пише йому свого вірша. Як це Можемо собі уявляти, як десь люди, які слідкували за тодішнім літературним процесом, які чекали десь, може, на вихід там, наступного е, в, в, числа літературного наукового вісника, щоб там прочитати десь їхню цю полеміку. Хоча частина її, відповідно, була захована в листах. І е, до Чести Луцького він... Е, е, в своїх листуваннях завжди був щирий. І, і писав Франкові, що написав цю пародію свою не зі зла. Може, десь помилився, але злого наміру я не мав, писав. І е... Варто також наголошувати і пам'ятати завжди, коли ми про це говоримо, що він глибоко його поважав. Зрештою, він виростав на Франковій лектурі. Це був так само його вчитель. Просто потреба змін, відчуття у цих змін було дуже наболіле, і він, власне, був з тих, хто наважився це ословити. От Карманський у своїх спогадах, українська богема писав, що загалу вже набридли ці ремісничі твори оці документи часу і що, власне, оці твори витрутили людям з рук книжку, що вони прогнали з домів нашої інтелігенції мистецтво. Тобто Луцькому йшлося не просто про те, щоб, ем, знаєте, от такий зробити крок, такий молодечий, це, такий, бунтарський, е, щоб сказати, що я мовляв навіть франковий може можу так відповісти. Йому йшлося про набагато вищі речі, я б його звідно сказала, назвала таким шляхетним бунтарем. От. Наступний такий їхній е, їхня точка, так би мовити, е, такий рік, в який ми. Е писали, пані Надії, так само до цього року 1905-го Це був рік, коли вийшла, коли Луцький вирішив видати «Альманах за красою» в честь першої маркантної ластівки в нашій літературі Ольги Кобилянської. Власне, пані Надія у своєму есеї е, говорить про те, що власне, ця полеміка об'єднувала, їх, їх об'єднувала в своїй полеміці, власне, Ольга Кобилянська, але про це буде потім. Е, цього ж таки 1905 року е, вийшла друга збіруча, Луцького, яку Франко дуже високо… Добре, скажімо так, дуже високо, очевидно, це я е, трошки сказала. Завищила планку, він оцінив його гідно. Він сказав, він е, означав, що на молодім парнасі з'явилася цікава постать, е, така повна енергії волі. Звичайно, що там лавка. Е, Франко покритикував цю краківську меланхолію людського кі, сірий колорит. Але на загал, е, очевидно, для Луцького це було. Це, він він оцінив цю похвалу. Ну, проте, збірка без маски все-таки вона не давала, десь десь вона вигулькувала то в листах, то як, як писав Луцький, десь ми з вами назвемося не геніями і, і не малпами. Бо саме так Франко саме з малпою Франко порівняв Луцького у своєму вірші. От, тобто, десь, попри всі ці непорозуміння, і нібито їхнє згладження все-таки виринала ця тема і ця образа, десь вона була не до кінця зажила. І коли. У 906 році Луцький видає свою третю збірочку, яку, що важливо, в епіграфі він каже, що це данина моєї молодості. А Луцькому було 24 роки на той час. Так, власне, стається, що цю збірку Франко розкритикував. Минув рік часу, оцінка кардинально інша. І, здавалося б, в чому справа? А справа знову ж таки в тій збірочці без маски, бо видавець зробив невеличку помилку, одруківку, написав, що на книгах Рахінтиша можна придбати друге, друге видання збірочки без маски. Йшлося про другий наклад, зроблений ще 1903 року. Франко про це не знав, він написав критичну рецензію і сказав Луцькому, що в такій хвилі можна зробити багато дурниць, але в кого вони повторяються регулярно, таку людину вже можна назвати несерйозним чоловіком. О, тобто, як бачимо, конфлікт знову розгорівся, і е, в листах м, добре, це теж добре прослідковується. М, а наступна, остання така точка їхнього, їхнього диспуту, вершина, я б так сказала, відбулася, коли Луцький написав свій, свою відому статтю «Молода муза», якщо, яка була... Програмою, програмою, цього нового естетичного групування. І власне, програмою і маніфестом її охрестив Франко у своїй відповіді на цю статтю. Він її абсолютно розкритикував. Йому не сподобалися ті нові шляхи, які луцький мітив для літератури, які він закликав фактично проголошував постулат о цей мистецтво для мистецтва, що мистецтво має стояти осторонь реального життя. Література повинна бути аж ніяк на літературу і обов'язку, і заангажування соціального. Луцький щоб закликав молодих митців навіть шукати нового містичного неба, а Франко, як згадували його сучасники, не любив оцього витання по хмарах. Отже, знову, як би мовити, так сказати метафорично, схрестилися їхні мечі. Але відповідаючи на запитання, чи вони помирилися, бо часом лунають, лунають такі, такі питання, я б сказала, очевидно, що так. Ми не маємо якихось конкретних свідчень, чи більше якогось їхнього листування, бо життя повернулося так, що 906 рік десь так і, фактично і, і, і був оцим кінцем молодості людської, але молодості поетичної. І 907 рік, оця його програма, вона була... Останньою краплею цього, цього диспуту, цієї полеміки, яка збурювала маси, як писав, знову ж таки, цей наш, сьогодні згадуваний молодомузівець Карманський. Ще би сьогодні мені хотілося означити одну дуже важливу річ, яку я усвідомила. Я не писала про це в цій книжці, але часом якось так є, що ми всі перебуваємо в силовому полі Луцького. Мені довелося перечитати трактат Ортега і Гасета «Бунт Мас», де він пише про важливість програм, тобто важливість тих людей, які вміють і пишуть програми для своєї нації. Він писав що про свою іспанську націю, що їм бракує програм, що відповідали б життєвому розмаху в душі кожного сучасного європейця. Бо спогади, предки, архіви, вони консолідують націю, але програми – це є погляд в майбутнє. І я, власне, то я зрозуміла, що дарував Луцький оцими своїми. Наскільки важливими були ці програми, це, це вторування цієї стежини, цього шляху. Десь, можливо, так, критикував Франко, щось, очевидно, що Луцький це е, брав до уваги, бо не міг не брати, але сам, сам факт цієї програми, цього теоретичного теоретизування на полі літературної ниви, він був надзвичайно важливим. І сьогодні ми повинні говорити не про розбраз між цими письменниками, а е, як в кожній, в кожній дискусії народжується істина, так само і в тій дискусії ця істина була, і, власне, ми намагалися е, спробувати відшукати це зерно, залишилося, можливо, якісь знаки питання для читачів, врешті решт не всі листи збереглися, але сподіваюся, що нам хоч частково вдалося це зробити. Дякую У Львові існує таке явище, як Франківська енциклопедія, і я хочу сказати, що статтю про Остапа Луцького туди написала Оксана Мельник тут присутня, дослідниця Михайла Яцкова, і ми, ми навіть не я, а ми би хотіли її висловити подяку, бо саме завдяки її старанням Леся могла написати свою статтю, так? Дякуємо, Оксано. От тепер про програми. Цікаво те, що говорячи про Луцького як культуртрегера чи менеджера, використовуючи без сумніву сучасні категорії, ми думаємо не тільки про те, що він був зовнішнім культуртрегером чи менеджером, але й внутрішнім, що я маю на увазі. Ця ж його стаття «Молода муза» – це в певний спосіб є таке культуртрегерство і менеджмент ідей. Ідея Шопенгаура, наприклад, про це є окрема стаття Петра Ляшкевича в цій книзі. Ідея, можливо, молодої польськи, е в стосовно так, перенесення краківського модернізму до Львова. До речі, краківський елемент є дуже сильний у Львові. Так само, наприклад, менеджмент ну часопис Світ, так? І літературна критика Луцького пізніше на сторінках часопису Боковина в Чернівцях, так? Це дуже цікаво, коли це такий інтелектуальний менеджмент, так? Коли людина дуже добре вміє вловити дух часу, вловити якісь ці силові поля так? І не тільки організовувати видання часопису, чи знайомити між собою людей, чи займатися, наприклад, літературною агентурою, але переносити їх, власне, такими от категоріями, так? тропосами, якщо так можна сказати. Але, повертаючись до Франка, тут є ще таке слово сполучення цікаве – «зламав перо». І воно належить Петрові Карманському, і воно щедро продовжувалося пізніше. Ну, я собі зразу уявляю, як це перо ламається. От. Хоча, до речі, пам'ятаю, ще зі школи нам розповідали про те, що Леся Українка – це перша письменниця, яка почала користуватись авторучкою. А, можливо, і Луцький вже писав авторучкою, отже, в нього вже не було пера, і він його не ламав а чи, можливо, ручку зламати. Не знаю, хіба Янукович здатний це зробити. Але в кожному разі йдеться, напевно, зовсім не про це, а про те, що навряд чи він такий його ламав. Може, він просто тим пером почав писати інші речі. І навряд чи тільки Франко був тою людиною, яка... Ну, скажімо, тою орбітою навколо якого крутився Луцький, ну, відповідно до стереотипів, і через яку все-таки Луцький перейшов чи до іншої діяльності чи змістив акценти, так? І тут виявляється, що такою постаттю була ще Ольга Кобилянська. Про це ми взагалі майже нічого не знали. І коли ми зараз читаємо текст Надії Муреквас цієї книжки, то це просто, ну, окрім того, що він надзвичайно цікаво написаний, легко читається, побудований на величезній кількості джерел, він просто шокує. А шокує чим? Шокує тим, що коли ми говоримо про дискусії Єфренко, Єфремов, Євшан, Луцький і інші постаті того часу, коли ми створюємо картину літературного процесу, ми розуміємо, що ми йдемо в обхід. І Луцький, як величезний пазл, чи величезна частина мозаїки, просто відсутній. А насправді він був учасником того всього. Яка ж роль все-таки кобилянської в житті Луцького? Пані Надії. Дякую. На відміну від Лесі, я не була зовсім готова до написання цієї статті, коли півроку тому Данило мене запросив, я дуже рада, що я не відмовилася, що, що мені вистачило розуму не відмовитися, бо це така насолода було працювати і відкривати. Там справді шокуєш, і мені дивно досі, хоч вже все зрозуміло, тільки як зрозуміло про Луцьку і Кобилянську, але досі мені дивно, що це було якось на другому плані, літературознавців і письменників. Отже, в тому літературно літературному протистоянні, я його називала на літературно-любовному протистоянні, бо билися і мирилися Луцько і Франка, центральною ключовою фігурою була Ольга Кобилянська. Власне, Луцький, як Теоретик молодої музеї, виріс апології Олі Кобилянської. Ви послідкуєте по, всі, по всіх матеріалах Луцького. Ось поруч сидить Петро Лешкевич, який перший чітко, а я також так вважала, ще до, але не знала, що правильно, чітко назвав всі основоположні е, е, твори Луцького, в тому числі і, і «Без маски», як перша, е, перший збірник пародій літературних, а далі декламації, маніфести статті, де є оцей теоретичний його дискурс. І в кожному я, починаючи з маски і закінчуючи 1707 роком програмовою статтєю «Молода муза», всюди Луцький захищає Кобилянську. Від кого він її захищає? Ну, почалося, з того, почалося цей захист сяпологи року, коли в кінці цього року Єфремов написав статтю «В поїзках нової красити», де він Ну, я з позиції народницького критика спрямував свої стріли проти письменки-модерністів, але не сам проти Ольги Кобилянської. Вважалося, що це він так напав на її повість «Сарівна». Але це було не так, бо «Сарівну» він вже, він вже критикував раніше кілька, кількома роками. А це через те, що Ольга Кобилянська зважилася написати такий твір, такий, такої, такої, такої попеї, такої засягу «Земля». Але не як реалістичний твір, а як модерний твір. І цього, цього не могли простити Кобилянські ні Єфремов, ні, ні Франко, який в душі захоплювався цим твором, а в голос не міг похвалити. Так складалися обставини. Отже, в, кожних, в, кожним, в кожному виступі Луцького після 1902 року оце звучить, що Кобилянська зірка нова, нової літератури, але не... Не оцінено заслужено сучасниками насамперед Франком. Чому він не міг Франкові того простити? Бо Франко не встав на захист щітко Ольги Белянської. Після тієї статті поиски нової красоти Франко написав статтю Принципи безпринципність, яку він надрукував в літературному науковому віснику, і де він дав відповідь Єфремову, але тільки як редактор журналу, який має, щоб доказати, що він має право, показати, що він має право друкувати твори будь-кого, будь-якого напрямку. Але про Кобилянський конкретно нічого не було сказано. І Луцький, який абсолютно не був агресивний, ні в чому, і не був радикальний, і, і правильно Леся сказала, що він був шляхетний бунтар. Навіть тут головне слово шляхетний, а бунтар – це... Він був настільки конструктивний, настільки продуктивний в, в, в цьому просуванні естетичних своїх поглядів, що там ну, немає ж, навіть натяку на сьогоднішнє руйнування чи критиканство опонентів. От дивіться, він, як, як появилася збірка без маски, яка аж в 93-му році, значить, в 93-му році, ще не знаючи, не читаючи, можливо, тої статті, він тоді був в Кракові, яка вийшла в кінці в грудня, може, в січні 1903-го, і не, не читаючи ще відповіді Франкові, Вуцький пише франкові листа в лютому 1903 року з пропозицією, ще в 1903 році, з пропозицією видати альманах на честь Ольги Кобелянської. Тобто це це мала бути його відповідь на статтю Ефремова. Я мала на увазі, що він не встиг прочитати статтю Франка. Франко йому таки через рік відповів, це інша історія, але таким чином Луцький хотів захистити, це, це така його мала, це його найголовніша аполога Ольги Кобилянської, оцей літературний пам'ятник. Але, так як Франко, по-перше, не відповів, тому що там були вже інші їхні колізії, то що Франко... Ця дискусія не відбулася, і, і Луцький був рож, дуже розчарований, коли нарешті дійшло до, до статті Ефремова і до, не було відгуку. А дискусія припинилася тільки тому, що дуже емоційні були відгуки, і редакція літератури нарукового висника вирішила припинити. І тоді, я думаю, бо там дуже багато прогалу, ми не маємо всіх листів. Луцького до Франка, а Франка до Луцького взагалі немає, таких. і я думаю, що був лист від Луцького, Франкові, ми судимо з інших наступних листів, як він пише відкрито, щиро, все, що його болить. Очевидно, він став на захист е, листом, але він хотів взяти участь в полемиці, адже вже була Гриничева, Хоткев, вже були окремі листи друковні. Але Франко такого листа не надрукував, а, можливо, ще щось відповів не дуже схвально. І тільки після того я думаю, бо не міг же Луцький, такий шляхетний чоловік, одночасно пропонувати йому брати участь Альманасі за красою – Присвячений Ользі Кубенській, і, і водночас писати на нього, на нього такі страшні пародії. Я кажу, страшні, тому що я образилася на місці, на місці і на місці Франка, і на місці Луцько. Це справді були такі дуже достойні удари, один одного достойного. І тому я думаю, що без маски, можливо, він писав про зберу, але треба враховувати те, що 20-річний Луцький який один рік вчився у Львові, потім після сесії опинився в Празі, а потім опинився в Кракові, він не вернувся до Львова, а в Краковський університет пішов. Він опинився ну, не в одній квартирі, як думав Коцюбинський, а поруч з Богданом Лепким. Тільки єдине, що можна з тих всіх, дослідити з їхніх стосунків, що це Луцький мав більше вплив на Лепку, ніж навпаки. А Лепкий, а Лепкий був дуже... дуже От, я, я прочитала дуже багато лисів, його до, до, до, до друзів, до колег. Лепкий мав, мав таку натур, він нарікав, він критикував, він нарікав, але при вселюдну публічно не виступав. А Луцький, тому я думаю, бо всі думаю хто штухнув, хто підштухнув Луцьку на цій пароді? Пароді він міг писати, І знаєте, як ми пишемо до альбомів і читаємо в своєму середовищі і рогощемося, він міг писати. Але щоб надрукувати... Це треба було йому якоїсь, якоїсь такого поштовху. Але тим не менше, в 1903 року пародії вийшли в Коломиї, але б, б, презентувалися і були в Кракові. І один з перших примірників Луцький підписав 1900, в травні 1963 року. Отже, це можна вважати, що це вже були надруковані пародії. А далі, а далі вийшло так, що Луцький просто... Насамперед, він, виростає, він починає виростати як критик. Він, можливо, справді, погодити, варто погодитися, що він не мав таких перспектив, як поет, але як літературний критик, він був за сягу Франкового. Це навіть можна судити по тій статті 2004 року, що було в польській критиці. в польській критиці, яка називалася «Культура Галицької, Сучасний стан. Сучасний стан і культура Галицької Русі». Так, величезна, величезна стаття. Де Луцький першу історію української літератури, а може, й останній, я, я подібно не читала, дуже дав широку і глибоку оцінку самому Франкові. Він завжди віддавав належне, він ніколи не, від, він не відрикався від попередників, він віддавав належне всім попередникам, але е, е, е, турував цей шлях нової літературі. Отже, Луцький черпав, як критик, черпав своє, своє натхнення з, з Олєю Кобилянською. Вони переписували це рік, і ну, в них була одна, однакова лектура, і я думаю, що Ольга Кобилянська стала, він захоплювався її творами, що Ольга Кобилянська стала просто таким живим матеріалом, таким практиком, який писав так, як, як пропагував Луцький. А Луцький був теоретик, це був такий дуже цікавий симпіозм. симпіозм. Але я можу повернутися до, до Луцького і Франка, і Олі Кобилянської, тому що це все одно була битва за Кобилянську. Чому битва за Кобилянську, починаючи за Ефремова, після Єфремова і так далі? Тому що я вже говорила, що для, для Франка, для Ефремова взагалі для, на історії нашої літератури земля на позір Олі Кобилянська мала мати значення такої реалістичної великої речі, а не модерної, а так сталося, що, власне, завдяки зусиллям Остапа Луцького, як потім висновила Сомія Павличко вже в 1997 році, молода муза здобула свого класика. Це стала Оля Кобилянська. І оце, оце знаєте, таке інтелектуальне творче спілкування через її твори, через, через листи Луцького і Кобелянської привело до того, що, що в, зрештою в кінці кінців в них ну, почався роман, чи як казав романс, любовний роман, чи як Михайло Рудницький казав романс. Ну, ну хай і листовний, хай, хай і тільки платонічний. Так, хай і листовний. В 1994 році Юрій Луцький, син, опублікував 37 листів Остапа Луцького до Ольги. І ми знаємо про 100 втрачених листів, Кобилянської до, до Луцька. Ви можете собі тільки вивити. І навіть з тих 37 листів, видно, відчувається його кореспондентка, бо він її часто цитує. І ви знаєте, і тут і навіть Юрій Луцький, який був, ну, звичайно, і науковець, скептик, і, і західник. І крім того, він намагався зрозуміти свого молодого батька з позиції старого сина. Це така парадоксальна ситуація. І то він, е е коментуючи ці листи, вигукував. Так, це була любов. Але в іншому місці він дивувався, і чим могла привабити молодого Остапа, хоровита стара панна, старша від нього на 20 літ. Справді, Оля Кобилянська була старша від Остапа на 20 років, рівно 20 років, бо вони обоє у листопаді народилися. Але було щось не таке, що його, змушувало його писати листи з Чернівців до Чернівців, коли він там працював в Азеті Баковина. Дорогенька пані, пишу лист до вас, бо вже два дні не бачив вас. Роман, цей роман, просто ви знаєте, коли прочитати ці, тут можна дуже легко зайти до профанації, це треба просто цитувати, читати ці листи. І я думаю, що є такі стереотипи, що, мовляв, Оля Кобилянська була негарна, але коли вони познайомилися, Оля Кобилянська була дуже гарною, дуже цікавою жінкою з харизмою, такої таємничої жінки. Їй було 40 років, а Луцькому було 20. І це було восени 1903 року, коли Лепки привіз Луцького. Вони приїхали з Кракова, хоча він забрав Луцького з Луки. Вони приїхали в гості до Кобилянської, щоб домовлятися, очевидно, про альманах. Ну, і крім того, Луцький дуже хотів побачити Ольгу Кобилянську, бо він з нею вже переписувався в рік. І коли вони зустрілися, вона, просто його, вона вразила його настільки, що він після того написав такого листа, що було очевидно, що він просто закохався. Вон, все ж, сучасники підкреслили, що Оля Кобилянська до глибокої Старості була дуже стрункою, бо вона їздила молодою верхи. І ще вгадувалася в ній колишня Амазонка, і, словом, він потрапив в Ітинета. І так сталося, ну це вже далі починається містика, я думаю, що це обов'язково треба написати, хтось напише, як не я, то хтось напише роман або кіно знімуть. Буквально через кілька тижнів, як вони поїхали, от Луцький з таким враженням, ще Лепків встиг написати листа Коболянської, що тепер приїжджайте до нас, дорога пані. Через кілька тижнів Ольга Кобилянська перенесла перший інсульт з тих трьох, що на на життя було написано, і стала поволі перетворюватися в ту хоровиту стару пану. Але вже було пізно, Луцький її побачив, її надихнула і потім… Її надихало, його надихала оця її така наповненість. Ви знаєте, Оля Кобилянська, ну, насамперед, натворила творила образи новітніх жінок, вона себе творила, а Луцький був захоплений цим образом ідеєю нової жінки. По-друге, вона оцей такий симбіоз краси, сили і добра, краси і добра, що сповідував Луцький, то вона була, ну як, жив, як це з неї було списано, вона, вона сама була живий ідеал. В неї не було ні краплі фальшу. Ось що приваблювало Луцького. Я собі дозволю зацитувати тільки одну з листа. Це вже друга зустріч. Перша зустріч, він побачив її до хвороби ще в Чернівцях. А на другий рік, влітку, вона вже кожен рік змушена була їздити в Наугайн, такий німецький курорт, щоб лікуватися. В неї був і частковий такий параліч серця, щось таке. Ну, словом, і вона мусила кожну рік, із, і тільки повертаючись назад через Краків, через Відень, часом через Лів, вона вже мала єдина можливість була подорожувати. І, і коли, де, де я зараз вам пройшла портрет, одне речення, бо я все не переписала, з 1904 року, коли е, Оля Кобилянська, підлікувавшись, поверталася е, в Чернівці через Краків. У вас, бачу, відблиск гордості і самоповажання... Ренесанс своєї удільної княгині і незвичайну черту покори і доброти і ніжності. В неї є така, між іншим, новела «Покора». Я думаю, що Ольга Кобурянська була надзвичайно жіночна, а Луцький, який трохи поштовхався там, по тих жіночих кружках, тоді було дуже це модно і в Чернівцях, і, і в Празі, і, і в Кракові, його дуже приємно вразила отака, оця, власне, і гордість, і, і покора. Тому що на фоні тих агресивних емансипаток. До речі, ви знаєте, ця книжка, така відкриття, для нас всіх і для мене теж. Тут воно, особливо у цих зустрічах, кожен раз щось нове відкривається. Я, наприклад, відкрила для себе, я це окремо можу довести, просто я ще не готувалася, що Оля Коблянська не була ніякою феміністкою. От те, що вона колись за молодість один раз виступила на цьому, на зібранні жінок, це не означало, що вона була якась феміністська мунсипатка. Це було абсолютно поділо. -по Її цікавили тільки незаміжні жінки, таких як вона, як їх захистити, бо завжди чоловік, голова сім'ї, господар захищав. І тут багато чого, багато речей відкриваються. Ви знаєте, справді Луцький стоє на своє місце і. Пазли сходяться. Тепер дивіться останні, останні. Оце, що Олеся вже встигла анонсувати, що оця остання його збірка 1906 рік, що це, ну, яку Франко розгромив, що це була вже остання його ну, участь в живій, в живій, в живій поезії. І, це, і, і таким чином вважається, що це Луцький все-таки не витримав критики Франка. А, не так, а до Франка ще долучився критик Мочуйський, який вже вслід за Франком ще добивав вже лежачого, лежачого Луцького. Що це через те він зламав перо. Насправді він, ну, можливо це і можна сказати зламав перо, бо він перейшов в іншу галузь, але це не була його поразка. Але, але послухайте, що найцікавіше, що Луцький, як тільки, по-перше, співпало. Співпав розрив з Кобилянською, і з тим відповіддю Франка. Ну буквально по місяцях місяць різниця. Розрив з Кобилянського. На йому написала про це листа студенного листа, як він каже. Потім стаття відповідь відповідь Франка на молодому з маніфест молодої музи і та ж критика Мочульського. І це все стало докупки. І тоді вважається, що Луцький зірвав, зламав перо і зник. Він зник, зник у виду своїх товаришів. Є листи, тут теж я їх цитую, листи Луцького, не, Лепкого до Яцького, де він пише, з Кракова до Львова, де він з розпочин пише, де Луцький, знайди Луцьку, якщо він там-то і там-то, то хай цілує пантофи і то, то, якщо він є, він нам потрібний. І закінчиться тим, що саме тому, що зник Луцький з літературного, з літературного процесу, і завершила своє ділянське, як така молода муза. Я тільки тепер згадала, що я Микола Миколайович, я боюся, що, що ви мене скритикують, але я говорю так, те, що поідкривалося. Ви, ви розумієте? І виходить так, що Луцький, а ще крім того, що я, що я почала говорити про Луцько і Лепко, виявляється, що Лепкий часто не знав про ті про ті листи молодомузиків. Він все робив з, з, з, з, зі слів Луцького. І виявляється, що Луцький більше, більше засновник молодої музи, ніж Лепки. Він взагалі був дуже незалежний, він не, мав, він не підпадав під ніякі впливи. І виявляється, що саме він був тим таким лідером, якого ніхто не міг замінити. Як він зник, так, так і літературна муза, Перестала як така існувати, а не тому, як хтось написав з сучасних дослідників, що вони вже всі повидавали свої книжки і, мовляв, виконали свою програму. Це зовсім не, не ця програма Луцька була в тому, щоб видати їхні книжки. І на завершення я хочу сказати, що цей роман цей роман, ну, це інтелектуально-любовний інтелектуально роман, він дуже багато проявляється, пояснюється, повірте мені, це я говорю так схематично, але це все обґрунтовано, це все з фактів вилазить, це, це я не придумала. Але, звичайно, коли йдеш, і воно розкривається вже так інтуїтивно, тоді можна ще багато, що... Я себе дозволю тільки в кінці прочитати. Ви знаєте, ми пішли, що тут, що тут не вистачає, я так думаю, тепер я думаю, все-таки... Ми пішли за думкою всіх відомих літературознавців, в тому числі Юрія Луцького, що Остап Луцький – там другорядний поет, і нема тут статті про поета. Хоча є. Я Шопенгард. не це про Луцкого. Це про Модуз. І, і мені, я зрозуміла, що справді, що, там, що є вірші, коли я вже думала про Луцьку і про Кобилянську, то я вже дивилася очима закоханого Луцького, І я знайшла там найкращі вірші, це присвячені Озі Кобилянському. Ви тут прочитайте. А один вірш, я хочу процитувати з вашого дозволу, бо, бо ним закінчиться мій есей. Бо ця, бо ця пригода і ця історія цих двох людей дуже красива і дуже повчальна. Ці, ці люди віддали частину серця нашої історії, нашої культурі. І вони зовсім... Це зовсім не приватна історія. Це історія нашої культури. Оце один вірш, я я вам казала, був закоханий в новелу Ольга Кобилянський вальс меланхолійний, а в нього є одна поезія, яку також можна назвати, що це меланхолійний вальс. Життя, всевічний жаль і вічна туга, це гордий лед серед відвічних ран, меланхолійна пісня і сумний пеан, любові, усміх, жалісна наруга, любове, усміх, жалісна наруга, заклятий танець, чарівний оман, межа цвітиста, а тернистий лан. І вічний жаль, і вічна-вічна туга. Дякую. Наша презентація не добігає до кінця. Велика книжка, 936 сторінок, тому і довга презентація. От, і це ще не кінець, але я вас запрошую подумати над можливими питаннями чи коментарями. А тим часом скажу вам таке, що назва цієї книжки, можливо, для декого здасться досить пафосною. Ну, є люди, які люблять ефектні назви, і часом можна придумати таку дуже ефектну назву, а потім за нею нічого не стоїть. Наша назва достатньо традиційна, вона належить Надії Муриквас, але вона дуже є автентична і дуже коректна. Чому? Попри те, що слово «муза» і «чин» у нас є дискредитовані, тим не менше Луцький... Всправді мав свою музу і мав свій чин. І ця книга справді ділиться на ті дві частини, які представляють період молодої музи, період літературної діяльності і період конкретних дій. От. Але оце «і» власне є «і», це не є протиставлення, це не є «або». Бо хоча в період музи, тобто не «хоча», в період музи, був свій чин в Луцького, в період чину була своя муза. І тут можна сказати це таким англійським словосполученням cross-refering, тобто перехрещування, так? Коли ми пишемо цю книжку і не протиставляємо двох луцьких, хоча шукаємо двох луцьких, а, шукає... а власне займаємося накладанням, так? Пані Надія говорила таку цікаву паралель про те, як старий Син намагався зрозуміти молодого батька. Це дуже цікаво. Так само тут ми намагалися бачити у цьому молодому чоловікові насправді зрілого і навпаки. Власне, в цій книжці навіть є певна драматургія закладена. Ну може, ми так наївно думаємо, але на обкладинці ми бачимо молодого Франта, який відпустив бороду, щоб здаватися трошки старшим. Його комірець такий догори, скажімо так, не закладений донизу. От, погляд задивлений у майбутнє, а потім драматичний твір розгортається, і потім ми бачимо вже старшого, чолові... ну як не старшого, зрілого чоловіка, який опустив свій комерець донизу, взяв трошки традиційніший одяг, і за собою має вже певний досвід і військовий, і менеджерський, так? І, власне, ми тих двох людських намагалися з'єднати в собі. Але потребу зрозуміти цього цілісного луцького, цілого чоловіка за Франком, спочатку відчув Петро Лишкевич. Бо коли він зацікавився молодою музою, захистив дисертацію і видав книжку про Петра Карманського, досліджував різні ідеї молодомузівські початку 20-го століття, от в тому числі про Шопенгауера дуже цікава стаття в цій книжці. Потім, коли Юрій Луцький йому почав надсилати всі ці коопераційно-політичні матеріали, Петро Лишкевич не відкинув це і не сказав, що, мовляв, цим займуться економісти. Дуже цим зацікавився. Там він побачив того цілого чоловіка. Тому нам особисто під час праці над тою книжкою було дуже цікаво консультуватися і співпрацювати з паном Петром, бо він постійно робив ці крос-реферінг. І тому на закінчення нашої, власне, презентаційної частини я от залишив найголовніше, так, найбільш, найбільшу ізюменку. це те, як бачить і вже багато років бачить Луцького пан Петро Лішкевич. Будь ласка, пане Петре. Дякую. Справді, мене Луцький зацікавив випадково, коли я працював у відділі рукописів Інституту літератури, тепер Інститут рукописів, серед багатющих рукописів Фонду Івана Франка я зустрів папку, було написано листи Остапа Луцького до Івана Франка, це було, очевидно, десь 89-90 роки. Про Луцького я знав, що це був. Ну, біля літературний хуліган Писав на великого Івана Франка пародії Зламав перо Ну, а крім того, він був антирадянщиком, Ну, був декадент і таке інше До речі, в цій книжці є деякі документи з архівів ФСБ Ми провели спецоперацію І нам вдалося їх ще Звідти взяти, зокрема, довідка про смерть Луцького, про арешт і все. Це київські історики допомогли. І коли я відкрив цю папку, листи Луцького до Івана Франка, в рукописах завжди, хто працював, знають, є такий листок, де фіксується, хто читав рукописи. І з часів, з 1916 року, це останній, е, останній контакт Франка з Луцьким, це Іван Франко написав е, листівку е, «Вдячність Луцькому за запрошення на весілля і побажання щасливого сімейного життя». З 16-го року фактично до 90-го ніхто не читав цих листів, тільки одна людина. Це Було написано «Дорошенко і і». Це мій декан, декан філологічного факультету Іван Іванович Дорошенко, який писав дисертацію «Іван Франкокритик», я її прочитав Це і ще відкрив для себе, що жодного поганого слова він про Луцьку не написав. Коли я прочитав ці листи, для мене Луцький став незрозумілою людиною. Спочатку. Я почав читати, переписав їх, подав записки НТШ, вони були недруковані. Тому що те, що про нього і про Франка писали літературознавці і говорили, в листах трохи по-іншому факти складалися. Отже, і справді Луцький – інша людина. Ми тут про нього, як про письменника, весь час говоримо. А я хочу розповісти про нього як найвидатнішу, можливо, одного з найбільших політиків міжвоєнних часів Галичини, за Польщею, тобто 19-39 року, і економіста, теоретика і практика. Взагалі, це хліб ще одного нашого автора, доктора історичних наук Василя Деревінського з Києва, якого він не зміг бути на презентації, тому я його, за нього дещо скажу про Луцького саме як політика і як економіста. Тепер у нас є таке лайливе слово «олігарх». От, найбільшим олігархом в хорошому значенні цих часів міжвоєнного 20-ліття був Остап Луцький. Остап Луцький керував найбільшим агрохолдингом, найбільшою економічною структурою Галичини – та і також однією з найбільших в Польщі – це кооперація українською. До речі, НКВД назвали його кондитером, а не кооператором, там, неграмотній наслідстві, тут є така цікава та помилка. Там. Заарештували п'ятьох членів УНДО, а в Москву написали Берії її звіт, що чотирьох». Людина можна порахувати на пальцях ну, от такі вражаючі факти це з архіву ФСБ, тут воно є але це відступ і отже Луцький керував радою директорів української кооперації вона називалася РСУ Гравизийний союз українських кооперативів це об'єднання виробників продукції аграрної молоко, масло м'ясо Яїчка, а також іншої продукції. І українська кооперація під орудею Остапа Луцького, крім того, він був одним з засновників банківської структури, певний час директором Центробанку був, а паралельно він був послом, а потім сенатором до польського сейму і сенату і заступником голови партії УНДО, Тобто політична влада в нього, економічна влада, фінансова влада. Він мав хороший тут будинок на Устояновича, він мав віллу, як всі олігархи в Косові. Його син Юрій Луцький навчався в Кембриджі. Юрій Луцький їздив по всій Європі, в молодомузівські часи це був Краків, Прага, він бував у Берліні, в Парижі, на міжнародній конференції з кооперативних проблем, їздив на службову у Мерседесі. Успішна людина. Але оцих листах до Івана Франка я побачив людину іншого формату, іншої ментальності. Тепер соціоніки називають таких людей, знаєте, вони ділять на психотипи, етикологічний екстраверт. Логічний екстраверт Джеки, Джек Лондон. Тобто це люди, які вміють і в теорії бути першими, піонерами. Це люди такого ну, незвично великого формату, де їхні справи і вчинки, їхні ідеї, це справді мають ну, такий формат власної чеканки, оригінальні. Остап Луцький написав не одну програму, «Молода муза», яку називав Іван Франко, напевно, доречно, маніфестом. Він написав три програми. Літературну «Молода муза», програму «Що таке національна ідея?» це «Що нам робити?» вона тут є. І програму «Кооператизму економічну?» «Це українська кооперація». Це дуже цікаві тексти, тому що вони, як розповідала пані Леся, справді показують, ну, як якісь суспільні, колективні, соціальні проекти, шляхи, кроки, плани, обдумані програми. Ну, якщо молода муза – це молодеча, юнацька, але все одно теоретична праця серйозна. Отже, Остап Луцький – це людина формату справді високого, великого і цікава тим, що він не тільки програми писав, він сам показав, як, що треба робити, як програми реалізовувати. Остап Луцький програв у 20-му році дві України. Він був ад'ютантом Василя Вишиваного, це внук цісаря, як Галичани кажуть, нашого рідного його батько Густав Стефан був командувачем цісарського австрійського флоту, мав свій власний корабель, яким і Василь Вишиваний, його син Вільгельм, теж подорожував по світах. Цього, до речі, Густава було три сини. Два були польськими патріотами, полковниками, воювали з того боку фронту. А молодший став Василем Вишиваним українцем, вивчив мову, вірші писався, ну трохи авантюристом був і воював проти своїх братів. Батько відрікся від нього. В 47-му році, до речі, його схопило НКВД у Відні. І привезли до Києва, судили, арештували. Він, є довідка, що ніби помер на, на сухоти. Тімоті Снайдер і Тетяна Осташко, і Ігор Терещенко видали книги про Василя Вершиваного. Вони напевно, тут є, можна прочитати. Так, там і Остап Луцький згадується. Остап Луцький був... Ад'ютантом, товаришем Василя Вишиваного. Вони програли на Сході, потім програли, коли не вдалася Чунсківська офензива і захопити знову Львів, які поляки 21 листопада захопили 18-го року. Остап Луцький переїхав нелегально Кам'янець-Подільський і став зв'язковим між Петлюрою і Пілсудським. В історичному архіві збереглися деякі листи, тут деякі друкуються до Старосольського, писані не поштою, передані, а через кур'єра, адресовані власним підписом, засвідчені Олівцем. Дуже цікаві такі вражаючі документи. Одним словом, він і був армією УНР. І коли дві України програли в 20-му році, Остап Луцький почав будувати ще раз Україну, але вже економічну. І саме в той час він написав оцю, оцю, цю, цю свою працю про національну ідею, що нам робити. Не хто винен, як у нас, коли біда, шукають, а що робити. Вона тут, до речі, є, і Остап Луцький викладає свої думки. Що потрібно? В цій ситуації робити, коли одна Україна стала радянською частиною, інша під Польщею. Він мав деякі збереження грошей з дружиною. Купили біля Стрия Воля Довголуцька землю, початували фермерське господарство. До речі, Луцький – це шляхецький рід Сасів, вони мали на Тернопільщині Бучичина і тут біля Самбора село Лука, і тепер воно є, мали свої маєтки ще з 14-го століття. Потім, це не потім, а в часи цієї українсько-польської війни це все загинуло і Остап Луцький з нуля почав своє фермерське господарство і розвивати кооперацію, відновлювати кооперацію, яку він вже мав досвід, провадив, коли жив у Чернівцях, своїм тестем Смальстоцьким. І от йому вдалося створити найбільш економічно потужну цю структуру е агрохолдинг, по-сучасному, можна сказати, ревізійний союз українських кооперативів, яка конкурувала з двома польськими кооперативами і набагато краще – мала показники. До речі, в нас в бібліотеках є кооперативні журнали, «Кооперативна республіка», «Наша кооперація» і інші. Там є багато статистики дуже цікавої, вражаючої. Наприклад, що м'ясо-молочна продукція якийсь рік, показники 2 мільярди доларів. Ну, це, напевно, помилка, це були все-таки злоті але поляки дорікали нашим кооператорам Остапові Луцькому, що він годував армію Гітлера українським маслом там, і продуктами, і от так вона її розгодував, що вона напала на Польщу, на Німеччину в 1939 році. Остап Луцький, крім того, як політик, він був не просто заступником голови партії УНДО, послом і сенатором до Польського Сейму. Тут є дві його промови, навіть поляки йому аплодували. Дуже впливова людина. Він знав Пілсуцького ще з часів Українсько-Польської війни, і це допомогло йому і ще кільком мудрим українцям з поляками так вести діалог, переговори, що ця сумновідома пацифікація 30-31 року припинилася. Це жахливі часи були, поляки не могли побороти успіхи ну, цієї української економіки кооперативної. Ну, і там інші проблеми, причини були, але в тому числі і вони вдавалися до погромів. Навіть у Львові кидали вікна кооперативних магазинів, гранати підпалювали по селах. Так. І от Луцький завдяки високому авторитетові Вів переговори і, і припинилося це. Тобто мудра людина, яка вміла в такій важкій ситуації і економічно, і політично. І тут ще одне питання було підпільна структура ОУН. Навіть є згадки, що його попереджували, що він не дуже з поляками переговорив, ну, переговори, бо буде небезпечно, він на це не зважав. Він вважав, що е, треба показати свої можливості, свою силу, свої переваги тепер не терактами, не, не якимись військовими, а економічно. Бо в тій праці, в тій е, е, програмі, що нам робити, він дуже просто пояснив ситуацію, чому програли Україна цю війну ОНР і ЗУНР Тому що не було патріотів великої України Були випадки, коли армії, ну наприклад армія Махна тільки на Гуляйпільщині Це їхня територія була, їхня Україна їхня батьківщина І оце моя хата з краю, мій хутір Це е, часто Остап Луцький бачив, е, траплялося і в військах ЗУНР коли визволяли Набрали рекрутів, визволили своє село, свої морги звільнили і вже в наступне село у не хотіли йти штурмувати, коли була Чортківська офензива. І Остап Луцький пише, що в народу і треба виховати таку цінність, як, як моя земля, приватна, моя приватна власність. Моя приватна власність – це не моїх сім моргів, не мій хутір, а вся Україна. І... Це можна зробити, коли от засобами кооперації, бо кооперація це об'єднує, з'єднує шнурочками. Один від одного залежний, так, продукція, успіхи виробничі. От, економічним таким стимулом. Ну, я як філолог це пояснюю. Може, Юлію Опельбаум, тут є відомий економіст, краще би сказав про це, так, чи Ворис Андрійович економіст. І Остапові Луцькому це вдалося на практиці. Я ще хотів би сказати кілька слів, що українська кооперація стимулювала і розвиток українського мистецтва, книговидавничої справи, спонсорувала. Наприклад, перший український фільм, короткометражний, повнометражний документальний фільм «До добра і краси», який зняв Юліан Дорож, відомий і фотограф, на замовлення Остапа Луцького і кооперації зняли. Напевно, він втрачений тепер. Крім того, кооперація спонсорувала багато різних мистецьких, літературних проєктів, але Остап Луцький ніколи про це не згадував, він не любив цього робити, не мів, не писав спогадів. Він вважав, що це само собою має бути, що... Економіка і культура, мистецтво це є одне ціле в державному національному житті і тому фінансував це. Дякую за увагу. Як ви переконалися, ми можемо розповідати про Остапа Луцького дуже довго і дуже багато. І ми сьогодні розповіли хіба десь відсотків сорок. Тому ми запрошуємо вас купувати цю книгу, запрошуємо вас її читати. І тексти Василя Деревінського, які, власне, десь приблизно одну четверту книги складають його праці про кооперацію, про Першу світову війну, про Луцького як політика. Ми запрошуємо переглядати тут іконографію. Власне, ми не наголосили на тому, що зробили ще таку дослідницьку роботу стосовно фотоматеріалів, Луцький тут представлений як найповніший. і, наприклад, до теми міжнародної співпраці Луцького і міжнародної географії Луцький належав до тих, хто запрошував сюди, тобто до Львова, до Галичини, до України, дуже цікавих людей за кордону Тут є дві світлини, як він приймає разом з колегами Джорджа Фоке французького кооператора, економіста, професора. Тобто, очевидно, зразу зрозуміло про засіг цієї діяльності, зрозуміло про масштаби, зрозуміло про концепцію і бачення трошки таке синтетичніше, ніж у багатьох інших співвітчизників Остапа Луцького. А зараз ми готові послухати ваші запитання чи коментарі. Тут є дуже багато достойних людей, і я думаю, що, напевно, що хтось би міг щось поставити питання, щось нам закинути, або просто прокоментувати, то ми би були дуже вдячні. Так, Тут я би сказав, що всі достойні. Так, що всі достойні. Е, е, чи на ваш погляд, чи ці економічні погляди і, може, праці, бо я так не знаю, е, не втратили цінність по, по, сьогодні? то я пропоную ці праці вислати нашому прем'єр-міністру Гройцману, хай, хай почитає. Ну і друге таке вже серйозне питання, тут багато говорили про стосунки Луцького і Кобилянської, чи були стосунки, чи ви вивчали між ним і Стефаником, бо Стефаник теж був депутатом. Остап Луцький, як поет молодому звець, і Стефаник, який був наближений до молодої музеї, звичайно, що вони зналися, і Луцький критик дуже високо ставив прозу Стефаника. У цій статті такі оглядові за 1904 рік в Кракові, він написав, що в новітній літературі немає вище Стефаника. Так він високо його ставив. Я не знаю, чи теоретичні праці з кооперацією ну, цінні, тому що я філолог, але кооперація пробувала в 90-х роках відроджуватися, і неуспішно. Очевидно, все-таки це вже в нас постіндустріальне суспільство інші часи. Крім того, в Україні ну, форма влади олігарха, чи як, олігархопаханат, так? Тому тут, що новини ми бачимо, не дуже може народитися. До речі, вулиця технічна 4 закінчується парк Івана Франка. Там був офіс кооперації кабінету Стапо луцького і сьогодні там є ще кілька кабінетів облкопспілки, тобто кооперації, яка в радянські часи відродилася. Там, до речі, є кабінет, я не знаю зараз в якому він стані, в якому Є окрема експозиція про українську кооперацію до воєнну, в тому числі ту, ну про ту, яку створив Остап Луцький. Багато матеріалів є про Остапа Луцького, тому що Юрій Луцький, про якого говорили з Торонто, вислав мені багато матеріалів, і альбом про цю кооперативну кооперативну Русук надіслав, подарував їм, коли він був в 95-му році тут у Львові. Хто зацікавився, може там теж побувати. Дякую. Професор Михайло Гнатюк. Отже, шановні колеги, я думаю, що ми присутні сьогодні на унікальній такій речі, на презентації, бо це справді ну, в нашій книговидавничій справі унікальна річ. Перше, що я хочу сказати, культура видання. Я коли вперше побачив, то це справді є... Те, чого у нас не дуже багато е, буває у е, видавництвах. Друге, ну, видання, якби не Смолоскип, я не знаю, чи хтось би е, це зробив, таке видання. І третє, що е, участь у підготовці до е, цього видання таких достойників, які е, тут сидять і тих, яких тут навіть нема, це дуже похвально, значить, такі речі треба робити. Бо почалося, здається, від тої конференції, що була в тому, як вона називалася львівське відділення Молода муза і літературний процес у 90-х роках. І вона дала е, такі, е, так, так, такі справді добрі, в тому числі і Микола Миколайович, який до того причетний. У мене виникло е, кілька м, таких е, запитань. Ну, по-перше, Петре, олігархи і олігарх Луцький – це не одне й те саме, далеко не одне й те саме. Бо олігарх в нашому розумінні – це той чоловік, який дбає тільки про те, щоб якнайбільше заробити грошей і чесним, і нечесним способом, і витратити на якісь свої… Справи, а не на справи, які для суспільства мають значення. Друге, я не знаю, чого у нас так зараз педалюють у ту дискусію Люнатика і так далі. Та ж це зрозуміло. Був молодий хлопець, він собі дозволив першу чергу говорити про своїх сучасників і зачепив метра. Ну і метр зрозуміло, що то не тільки в тому випадку, а Франко дуже часто був дуже різкий і дуже гостро виступав. І про це не треба говорити. Це був такий собі факт молодого хлопця який хотів себе утвердити і так далі, так що я думаю, що наші сучасники дуже добре знають. І третє, чи не зіграло важливу роль у успіху Остапа Луцького, його як і ну, кооператора, і УНДО, до речі, УНДО, все-таки, щоб ми не говорили, це була угодовська партія, українська, в польському парламенті, то інша справа, що вони, що вони ставили питання так, ми маємо перемогти економічно, а не якимись терактами, не якимись там іншими речами. Але це було певним чином, ну, принаймні те, що я знаю, то, то була певним чином і угодовська, і угодовська партія. І нарешті, чи не зіграло одруження Остапа Луцького з дочкою Смельстоцького, те, що він так високо піднявся. Але це для роздумів у порядку Дуже дякуємо, пане професоре. Я тільки скажу стосовно Франка і Луцького. Можливо, ми б не подалювали так цю дискусію, але це спровоковано захистом, так, тому що є дуже сильно розвинутий дискурс франкоцентричний, і нам от постійно треба ніби наперед захищатися від потенційних таких от неприхильників Луцького. Тобто це майже такий психологічний момент. Але ми надіємося, що після виходу цієї книжки акценти трохи поміняються стосовно Олігархату і Смальстоцьких попрошу колег сказати. Значить, Луцький, коли потрапив в Чернівці перший раз на запрошення Василька, такого депутата, через Веселовського. Але в літературі Веселовський – це журналіст, ви знаєте, Ярослав Веселовський, який був редактором газети «Буковина», і він запросив, він знав особисто Луцького, він і порадив Василькові запросити його. І в літератури знався неправильна думка, що це, мовляв, Смальстоцький запросив, він його не знав про його існування. Смальстоцький, ну ви знаєте, що це ще один неординарний українець великий, і, мово, знавець і економіст, маємо тут поет і економіст, а тут мовознавець економіст, ну, визначна людина, яка дуже багато зробила для українізації Буковіні. І коли Луцький виконував своє завдання, власне, він тоді був той рік єдиний в Чернівцях, це був 1977 рік, і коли він писав листи о гілі черниці, в, Черниця, в, Черниця, в Черниця, він дуже гарно себе проявив, і коли виконав, і тут йому підійшла час йти в армію, і він мав поїхати до Львова з 15 жовтня 1908 року. Він прощається дуже довго з Кобелянського. Вона вертається з Новугайму, він не може дочекатися, поки не приїде. І взагалі спочатку у них було три години, а потім три дні на прищання, а потім тиждень. І таким чином вони, вони з листів Кобелянської видно, що, що він, він тут ненадовго, що він поїде. І він поїхав, служив. Невідомо, де він написав цей свій маніфест молодої музики. Я думаю, що він це написав Луцьці над Дністром. Бо яким чином він Луцький цей час працював викладав в Кракові в, цих, в ліцеї. І він мав якісь, якісь пом'якшення, він не служив понісу. Він тільки рік служив, десь при штабі, десь він написав той маніфест молодої музеї, він не міг в казармі написати, як наш шановний колег Дервінський пише. Там є два листи таких, де він пише з казарми. справді виношує він в казармі, але це було не цей час. І от, повертаючись назад, якраз десь у сьому рік, у цій статті, і він має повертатися в Чернівці, тут суденний лист від Ольги, Тут у Львові рветься все, але Луцький не хотів повертатися в Чернівці. Є лист, і тут я його цитую, до Студинського. Студинський, ви знаєте, академік Студинський, він ще був е, одним з співредакторів е, е, часопису журналу, де почав друкуватися Луцький 1902 року. І він пише до Студинського, я, тобто Луцький далі підпрацьовує Буковина закінчилася робота той. Він далі підпрацьовує в Кракові, їздить в Луку над Дністром відпочивати. І він пише листа студентського: знайдіть, я би хотів працювати, чи не знайдеться мені місце в Руслані. Я знову хочу повернутися до Львова. Я маю таку гадку, що, що під моїм керівництвом чи притамб з моєї участі цей жона ще би краще там, показав себе. Тобто Луцький не хотів виходити з того літературного процесу, який так невдало трохи закінчила свій виступ. Він намагався втриматися. Але очевидно, щось таке було, що, що студентський не взяв його на роботу, і Луцький потрапляє повертається назад боку. Цього разу вже. Смай Стоцький зумів оцінити, бо Смай крім того, був і співрадакром Буковини. Це все зв'язано, ви знаєте. І цього разу він вже зумів оцінити. А ще до того, до того, до, до того як пройшов останній лист студентний, не останній, це був не останній лист, вони ще переписувалися, але такий інтимний, Ольга Кобилянської. Ще до того видно з їхнього листування, що Ольгу Кобилянську відвідує Луцький і відвідує його майбутнє Теща, так? Я завжди путаю. Тещ дружина Смальстоцького, а Оля, а Оля Кобилянська, є, є дуже цікава річ, Я такі, од, од, од, про один день, квітень 1968 року, вони пишуть, по-моєму, восьма чи сьому, про один день, два листи, є лист Олі Кобилянської до сестри, дуже цікаву переписку до родини публікував Володимир Вознюк, її немає в тих листах Погребенка, і, і Луцького до Кобилянської, про один той самий саме візе. Значить, ця Оля Кобилянська пише «Сестрі», що до мене часто приходять Луцький, особливо, на неділю, і сьогодні був, і, і ця була Смальстоцька, що Луцький тут єдина мені розрада, і дуже, дуже гарний вихований чоловік, молодий, я б тобі більше сказала про нього, про зустрічі, і Смальстоцька була, і тут же такий дуже, дуже дипломатичний лист. За ним дивиться ті, де є дівчата, але він, але, він, там не, але він не такий, не хоче. Пише той же, про той же день, про той же візит, пише Луцький Кобилянський. Як так сталося, що ви, не, що ви не сміли в присутності Луцької, ну тої Смальстонської свобідно положитися на Софії? Вона ж не була здорова, розумієте? А сиді, ну, там. що ви забуваєте, що ви Кобилянська, не треба вам ті умовності дотримуватися. Це, Ви розумієте, Смальстойська, а вона недалеко жила. Вони жили. Кобилянська не далека. Смальстойська пригледіла майбутнього зятя. І спочатку як він їздив з Васильком по селах передвиборча компанія, він почав, відразу почав їздити з Мальстольським в його економічних поїздках, тому що Смальстольський оці перші Оці відділення банківські по, по Буковіні створював. І він навчився за рік. Спочатку він став помічником такого рангу, що Смаль Стоцький вже посаду йому, йому пропонував, але ж потім приїхала та Ірина Ориса Стоцька, яка вчилася в Німеччині просто такі домові курси гарних цих манер і так далі. І, він, і коли він приїхав, вона а вже з, з, з, з Кобілянської не було таких приїздських стосунків. І тільки тоді це. І це теж була любов, і в неї закохався, і вважається, що це ж любов щасливий, вона йому дуже допомагала. І тільки таким, але коли він одружився, то відразу він звійшов той банковий союз на баконі. Так, так. Але це, звичайно, друга його натура, це його другий талант. Це абсолютно і не поразка перед тим, що він з літератури пішов. Це ще одна частина дуже талановитої натури Остапа Рудського. І ви знаєте, то, мабуть, я буду Данилу закінчити. Я тільки вам скажу, що кожен із вас, я не знаю, як з вас, а я, коли ми відкриваєш Вікіпедію і там перераховується поет, у т.д. Це така мозаїка. І тільки завдяки цій книжці ми самі для себе починаємо складати його одну, одну купку. Вибачте, ти Пане Петре, скажете? Олігарх це для порівняння політи, поетична там, вільність, зрозуміло. Чи може, ще хтось хотів би. Микола Миколаївич Ільницький. Я не буду багато говорити, я тільки скажу, що як і всі, я з великою приємністю просто зустрів цю книжку. І справді перед нами постала постать, яка, яка була дуже потрібна в нашій літературі, в нашому житті, і нарешті це сталося. Але оскільки я вже взяв оцей мікрофон, то скажу, як власне, я познайомився із, ближче з із Остапом Луцьким, це було десь 89-й рік чи Рік ми тоді давали в журналі, він ще називався «Жовтень», ми тоді давали всіх по черзі, чи за чергою давали всіх представників молодої музи. І дійшла черга якраз до Остапа Луцького. Я тоді прочитав, познайомився з двома його тим поетичними книжками і підготував добірку невеличку. Коли вона була надрукована, через якийсь час, тижнів-два, може місяць, приходить лист від Юрія Луцького, який каже, що це реабілітація. Мені це було дуже приємно, я думаю, що це, воно є, що це реабілітація Остапа Луцького в літературі. От. І дійсно тоді було так, ми відкривали перед собою нові імена, якраз тоді розформовувався наш спецфонд, як ми бачили на багатьох книжках, журналах, таким синім, синім олівцем було написано «Націоналістич» і далі крапочка. Однаковим почерком, оцей почерк належав одній людині, по-моєму Кущеві, так, який очолював цей, був директором цього відділу спецфонду. Так, і тоді дуже багато було цікаво. Виявляється, такі були речі дивні, наприклад, є поема «Збірка Франка», а передмова «Іван Франко» Миколи Зарова «Вирвана». Немає тої передмови, а виявляється, вона є окремо, вона вирвана там, зірвана, і власне це було. Це було дуже важко важко з цим, цим, цим, цим розібратися. Але ще що цікаво, ця оця невеличка книжечка Остап Луцький Молодомузець із передмовою Богдана Рубчака, була дуже вчасно, прийшла тоді, тому що я якраз тоді закінчував ту антологію «Розсипані перли». Так? Ну, і я там написав, звичайно, на той час я так і добре не знав ще і молодомузівської творчості цих поетів, якраз друкував на машинці і таким чином стукав, і таким чином знайомився. Побачив, боже мій, яка цікава стаття, і я ще зумів її встиснути у цей збірник, і вона потім цитували не мої статті, мова, всі більшість статті Богдана Рубчака, і він також написав листа. він був дуже радий, що нарешті і він реабілітований, Богдан Рубчак реабілітований, реабілітований українській літературі. Так що бачите, це був такий цілий ланцюжок, який тягнувся від одної постаті до другої постаті, От і таким чином ми дістали можливість бачити українську літературу більш-менш у такому е загальному такому загальну панораму її, а не тільки виривати одне ім'я і друге ім'я. Так, що все це, все це є. Я е, дуже цікаві всі були коментарі. Це просто якби сьогодні взяв і би надрукував цей е, сьогодні. був би непоганий безбірник навіть вийшов. Mm -hmm. так? мене, е, такі є. Але один по моєму момент залишився неохоплений останні роки і обставини смерті Остапа Луцького. Відомо, що в Котласі він загинув. Так я не знаю, який це був рік, і отут вже мене тікали. 41-й, 41 я так і думав, я сказав, що в 41-му році, так, тоді там і, і ем, був разом з ним і висаний Цурковський Ярослав, але Ярослав Цурковський якимось чином зумів якось звідти вибратися, так, ну він може був психолог е, більше, може ще якась причина була, важко сказати, всякому разі він не загинув, а, а Остап, Луцький, Остап Луцький загинув. От, чи є якісь матеріали? Ви натякнули, пане Петре, на те, що е, є якісь матеріали із тодішньої НКВД, по-моєму, так воно називалося? Е, так, і, власне, що? Е, як, як Які обставини були в цій загибелі? Мені здається це теж дуже важливо. Важливо тому, що, власне, ми дізна... повинні б дізнаватися власне, про цю долю. У нас же писали як, помер в 1942 році, а насправді розстріляний був в 1937 році. Так Дуже багато у нас в біографіях наших письменників є такі, такі ну, правда, тепер уже коли вийшли інші книжки на порозі смерті, то вже маємо інші, трошки об'єктивнішу інформацію, але на той час ми мали дуже-дуже слабеньку інформацію, і, власне, хочеться, щоби цей і ці важкі моменти теж були представлені. Так що, якщо є, може навіть це оголосити, можна. А поза тим, я згоден із професором Гнатюком про те, що справді книжка прекрасна, дуже добре видана. Так я не знаю, який тираж її написано. Написано, ну, мабуть, я думаю, 2000 вони видають, як на сьогоднішні обставини, то це було б би... Ну, бачите, я думаю, що 2000, але це, ну, нічого. Я думаю, що ті люди, які будуть дуже хотіти, то знайдуть бій у бібліотеці, тому я вітаю і у порядників. Так, вітаю і цих видавців. Ну, добре слово, звичайно, жінкевичем варто було би сказати, що він береться за такі речі і знаходить у цих спонсорів, бо там завжди написано, хто, хто на чиї кошти цю книжку да. І сподіваюся, що, мабуть, мене одна ще така книжка у нас буде, і ми будемо мати нагоду так гарно збиратися і так грунтовно і гарно. Цю розмову вести сьогодні. Дякую. Дякуємо професору Миколі Ільницькому, і професор Ільницький трошки недооцінив, тому що, звичайно, що стаття Пробний летер Робчака це стаття, на якій, наприклад, ріс Ростислав Чопик в своєму розумінні українського модернізму, колись таке він розповідав. Але розсипані перли, антологія Миколи Ільницького це така оранжева біблія. Ну, вслід за тим, що, що антологія Зубрицької є зеленою біблією. Це така теж оранжева чи якась така брунатна біблія теж раннього українського так що посилаються насправді дуже багато і в цій книжці теж. От, а справді я би теж хотів сказати, перш ніж попросити пана Петра, що координацію і такий ну, скажімо, загальний нагляд, можливо так сказати, на цій книжку, здійснював дійсно Осип Зінкевич, президент видавництва «Смолоскип». Активну участь брав Ростислав Семків, директор Смолоскипу Випусковим редактором була Наталя Ксьонзик Це є власне, люди, які справді дуже багато доклалися і перейнялися цим проєктом А Осип Зінкевич дуже схожий на Остапа Луцького Тобто людина такого чину своєрідного, так, який вміє не розмінюватися на сльози і жалі, а конструктивно виходити з різних проблематичних ситуацій. А їх було трохи під час праці над цією книжкою, тому що все-таки багато авторів, багато упорядників, багато матеріалу, як побудувати концепцію. Тому справді ми дякуємо видавництву, яке, зрештою, ініціювало цю книгу. Пане Петер, скажіть ще кілька слів про останні роки Луцького. Дякую, Миколу Миколаївичу, справді ми забули... Тут є розділ «Документи». Остап Луцький ще один чин зробив, коли прийшов «Золотий вересень» в Лапках 1939 року, він залишився у Львові. І побутує така його фраза. Навіть Степан Злубко написав статтю, був такий відомий історик-економіст, ек... е... так, економічної історії так піонер були генералами за добрих часів, то мусимо бути генералами і за важких. В 1939 році, коли наближалися визволителі, ну, Михайло Іванович у лапках, як... я забув, що олігарх теж в лапках було, е, ну, люди, хто е, знали про, про визволителі, звичайно старалися втекти. І Остап Луцький залишився і оця його фраза крилата фраза чину хто залишиться з народом навіть машина вже його чекала Іван Німчук, в цих документах він є, це теж один це редактор газети Діло, який був засуджений разом з Луцьким і на Лубянці відбував покарання, і йому вдалося повернутися до Львова, його е, звільнили якимось чудом в червні перед війною 41-го року. І Іван Німчук в Канаді чи в США видав колосальні спогади, і вони переведені у Львові інститутом археографії минулого року. Е, в цій доповідній записці Берії, яка тут є, згадується, я прочитаю, значить, е, що Цілком таємно львівською оперативно-чекійською групою НКВС заарештовано чотири члени керівного проводу УНДО. Ну, я вже казав, у списку п'ять. Тобто, там було один туди, плюс сюди для них ніхто. І Луцький, заступник голови, колишній депутат польського сейму, один з керівників кооперативного руху. І Іван Німчук, член ЦК УНДО. І ще є оця з архіву ФСБ картка затриманого, вона перекладна з російської мови. У Москві, значить, картка за при... затриманого Стапа Луцького. Спеціальність кондитор. Так. Робота головне управління кооперації. Заарештований 4 10 39-го року. Походження селянин. Ну, селянин він шляхтич. Так, шляхти. Ну, поміщик могли сказати. Селянська, ну, для них так все крестянин там було. Справу в 4 слідчий відділу НКВ засуджений за статтею 54.13. Особлива нарада 280940 року засудила Остапа Луцького за участь у антирадянській терористичній організації до виправних таборів на 8 років. Номер слідчої справи такий, то в архіві ФСБ Москва. Помер 3.10.1941 1941 року севвост лагерю, сев северо-восточне управління лагерей. лагерей, це біля Воркути, Котласі. Він помер жахливою смертю, відмерзли руки і ноги, він був калікою. І навіть збереглося кілька листів, один з них тут є, до яких чудом потрапили сюди, до дружини. Він просить там рукавиці, їжу. Оптимістичний так силовано лист. Ще кілька листів були в Юрія Луцького в Канаді, він їх передав в бібліотеку Торонського університету і не встиг взяти мені надіслати. Крім того, Орися Луцька мама Юрія, дружина Остапа теж написала спогади, вони сюди не ввійшли, ми не маємо контакту з родичами в Канаді хоча Юрій обіцяв мені їх надіслати теж не встиг і в цих спогадах є про те як Остап Луцький описував ну, трагічні, жахливі останні дні там, за полярним колом так. А ш, ш, як це все відбувалося? Спогади Івана Німчука, вони в магазинах є, можна, вони недорогі. В книгарнях, точні. Так. Був генералом і залишився генералом. Ростислав Чопик. Я до останнього тримався, але відчув, що це треба сказати, бо це презентація і, власне, бажано, щоб книжку купили. А я вважаю, що книжка... Добра книжка спочатку виникає десь в повітрі. Та ідея потім втілюється. От книжка добра книжка це диво. І от ця книжка є, мені здається, таким дивом, не лише в сенсі, як вона видана і її якості, а от власне те, як вона з'явилася. Бо Петро Ляшкевич вже 20 років мав ці матеріали. І я знав, що він ну, хоче їх видати, і все ви чули, що й листувався з Юрієм Луцьким. А окремо в паралельному світі Данило Ільницький мав замовлення від Смолоскипу і панікував, що мало часу, і як це написати, і як, як цю ганьбу витерпіти, якщо не напише. І тут вони знаходять одне, одне одного, завдяки мені, який опинився у потрібний час, потрібно в місці, мав таку честь опинитися. І е, от е, я потім побачив, як вони ожили. От це якийсь такий ефект, як е, сьогодні говорили про молодого, луцького і старшого, неодмінний суфікс. І е, тут якось Петро, який пішов на пенсію і вже так захандрив, і тут раптом він воскрес і ожив. І... А Данило якраз хотів такої опори, бо всі думали, що він тільки Антонич, Антонич. А тут раз Данило отримав таку ще базу ось і я теж бачу, що на нього дуже так книжка вплинула і робота над нею і, і якось отой пазл і шесклався ми ж упорядниками, не тільки Загалом в літературознавстві. Ось я просто вже економчий час про пані Надію і Лесію не, не мають часу вже казати, але вони теж, от мені здається, що для пані Надії після Чернецького карманського тепер Луцький де двоє там троє, а потім вся решта молодої музи. Тобто якраз уже і от цей художній аспект охудожнення теж якось правда вже була потреба когось третього, і ось він зринув. Тобто, це якесь таке от диво в тому. Е в якомусь геометричній прогресії, чи в тому алгоритмі, як та книжка виникала. Так що оце я мав обов'язок сказати. А виникала ця книжка звичайно з участю і допомогою багатьох людей, подяки, яким написані там. Я зачитувати не буду, бо це дуже довго. І Ростислав Чопик якраз очолює список цих подяк, тому що, власне, він і зробив, напевно, цей кросреферінг, ти хотів це сказати, але ти німецьку мову вчив. Власне, між нами тепер нам дуже приємно їздити по різних містах, говорити про Луцького Найважче було, звичайно, це робити тут, у Львові, але, напевно, не було більш ґрунтовної і вдячної презентації, ніж у Львові. І Ми за це дуже вам вдячні і сподіваємося до наступних зустрічей. Насправді, розмови про Луцького у Львові ще будуть тривати. Я одразу хочу заанонсувати, що у, хотів сказати в новоствореному, у оновленому музеї Івана Франка, оновленому тому, що там є новий директор Богдан Тихолос, ми плануємо розгорнути такий інтелектуально-творчий майданчик і Богдан Тихолос запросив нас якраз презентувати цю книгу в музеї Івана Франка, і це буде дуже символічний акт. Надія Мериквас дуже чекає цього, коли Іван не Іван Франко, а Остап Луцький принаймні цією книжкою потрапить в дім Франка, що він не зробив за свого життя. Дуже вам дякуємо. Вибачте, якщо було задовго, але ми маємо надію, що цікаво, але тут є ще постскриптум. У мене завжди так є, що виникають ідеї і не можу витримати. Мене цікавить, чи є англомовні якісь видання його праці, чи в англомовному світі він відомий, і чи українська діаспора університетська щось в тому напрямку робить, щоб пропагувати наші постаті, чи сплять там вони. Пане Петро, прошу сказати відповідь на це питання. Стаблуцький в Україні тільки років 20, як відомий став. А в ну, невідомий Юрій Луцький. Ну, так, приватно, можливо, про батька розповідав. А так, відомий він більше як оператор, тому що в 50-х роках вийшли кілька таких книжечок про кооперацію. Зокрема, Іван Качур. Остап Луцький в Торонто, здається, 1951 рік Туди її рясно цитує Василь Деревінський, історик Коли прийшла аж в 51-му році З 41-го до 51-го року 10 років не було відомо про Остапа Луцького Він в Сибірі живий, не живий Тоді прийшла вістка, що він помер Коли саме і Качор написав Остап Луцький таку невеличку біографічну сельветку, але про нього як про діяча кооперації, про менеджера такого економіста. Ну і тепер досліджують, до речі, міжвоєнні часи історики, польсько-українське непорозуміння-порозуміння, історію УНДО, з'являються, зокрема, в університеті, в публікаціях істориків статті на цю тему. Але англійської мови, напевно, немає. Будемо працювати, співпрацюючи з нашими колегами за кордоном. Дуже дякуємо всім. До наступних зустрічей. Дякуємо книгарні Є. Дякуємо видавництву Смолоскип. І всім вам. Щасливо.